2023. június 6 -a. miután már felfedténk kognitóját lehet neve. Jó napot kívánok, Gyarmati Ferenc vagyok. Azt szeretném, ha nekem egy alvó helyet, egy éjszakára, arra számítok ebben a hónapban valamikor. Ugyanezt így írta meg egy ismerősömnek, akivel kapcsolatban arra számítok, hogy nem is fogja látni, hogy üzentem neki, mert nem használja azt a felületet, ahol írtam, más elérhetőségét meg nem tudok. Arra számítok, hogy ebben a hónapban, tehát még nem tudom, hogy melyik nap, el kell valamit intéznem Budapesten. Emiatt szeretném, ha valaki megengedné nekem, hogy egy éjszakát ott a közelben. Mert arra számítok, hogy jókor gondolom, nyolcra kell mennem, és mármint reggel nyolcra, és jó lenne, ha nem a legrosszabb formámat hoznám. Ezért nem mindegy, ha aznap Miskolcról vagy közelebbről tudnék elindulni, jelenthet vagy két óra alvástöbletet. Most még kellene írnom valamit, hogy mitől lenne jó ez az ügylet közöttünk. Írta tehát június 6-án ezt a dörö.fialajanoskuka.gmail.com e-mail címre Gyarmati Ferenc. Aztán ezt a levelet fel is olvastam akkor, amikor Kovács Gergely, a két farkú, a magyar kétfarkú kutyapárt elnöke volt a vendégem, és egy interjú is készült Gyarmati Ferenccel. Visszakeresettik a dátumot, most nem tudom megmondani, amikor Kovács Gergely volt a vendégem. De vissza az e-mailhez. Mondhatjuk, hogy ez azon a napon két órával többet aludhassok egy ügy nekem, hogy hozzádörgölőzzek valakihez? Nem mondhatjuk. Itt ugye a hozzádörgölőzés nem buziszkodást jelent, hanem olyasmit, amire ön a kadarkai interjúban magáról szólt. Azt mondta... Hogy ön azt nem hagyja, hogy magához dörgölősenek. Azt az interjút azért néztem, hogy eldöntsem, hogy merjek-e magának írni eme egy éjszakai alvás biztosítás ügyében. Egyáltalán nem vagyok azon a szinten, hogy én tudjak magával kezdeni valamit, tehát nekem egy éjszakai alvóhely kell. Tehát idegen emberek közül kellett választani egyet, és azon belül olyan emberek közül, akiktől legkevésbé idegenkedek. Mostanában idegen embert megismertem egy kicsit, kollár Clemenc Lászlót. Neki nem érnék, mert az az ember túl szépnek látszik. Szép idézőjelben. Mióta kell egy idegen, aki ad nekem két órával több alvást, azt hiszem, hogy maga jutott először eszembe, és csak arról, hogy véletlen láttam a YouTube-os ajánlatok között. Nagyon rég nem hallottam már magáról, de miatt megnéztem egy adását, a Budaházi beszélgetést. Azóta, hogy keresek egy ilyen idegent, láthattam Nagy Ervin, Csernus Imrét, Puzsér Robertet, Gulyás Mártot. Gulyás Mártont. Az első túl népszerű, a második fura, a másik kettő túl okos, így inkább magával néztem meg még két videót. Igen, nem értem arról, hogy miért lenne jó ez az ügylet közöttünk. Hanem megmagyaráztam, hogy ez az ügylet nem arról szól, hogy ennek azon túl, ami részemről elsődlegesen szól, tehát annak az ügyletnek elsődleges hasznán túl, körvonalazódik számomra másodlagos haszna, azt sem tudom magamban tetten érni, hogy az ötlet, hogy az elsődleges haszonhoz ilyen jussak hozzá, az eleve valamiféle másodlagos hasznot célozna meg. Jó, nekem van belül elsődleges hasznom, ami magának nincs. Miféle kapcsolati tőkét tudok én magának ígérni ezzel az ügylettel? Még ha tudnék is, amiről nem tudok, hogy tudnék, azt ilyen formán nem lehet felajánlani. Tehát, ha maga erre az ügyletre igent mond, arról nekem fogalmam sincs, hogy miért tenni. Írta június 6-án Gyarmati Ferenc, akit aztán felhívtam telefonon és volt vele egy telefonbeszélgetés, amit itt és most nem fogok felidézni. Viszont folytatom a levelezésünket úgy, hogy közben a saját leveleimet kihagyom, mert én csak tűmondatokat írtam, szükség van még alvási célú ingatlanra, mikor lesz ez a vizsgálat, és így tovább, és itt tovább. A következő dátum 2023. június 7-e, hajnali 1 óra 1 perc. Hát vagy éjszakai. Megnéztem a műsort, aminek a legvégén én is szerepelek. Azért írok most. Arra gondoltam, érdekli önt, hogy én mit gondolok arról, hogy ön hogyom. Itt abba kellett hagynom az írást, mert azon a felületen, ahol írni kezdtem magának, ahol azért írok egy ideje, mert a szövegszerkesztőmben nincs apostrófjel, amit sokat használok, feltűnt egy nő, akinek egy ideje próbálok udvarolni. És azt látom, eltöltöttem bele szűk másfél órát megnézhetik a Kovács gergely való beszélgetés, annak a végén tényleg van egy közel félórás interjú. Egyébként vállalnám írásban is, mint egy novella. Folytatom. Írtam volna önnek olyasmit, hogy nem biztos, hogy fogok abban hinni, hogy önt érdekli az én megnyilatkozásom arról, hogy én mit gondolok arról, hogy ön hogyan gondolkodik arról, hogy írtam önnek ezt az e-mailt. Azt gondolom, mindenképpen érdekes, hogyan éltem meg azt a transformációt, amit maga végre hajtott rajtam. Lehet, maga nem is tudja, hogy én mit értek ez alatt a transformáció alatt. Maga beemelt engem egy világba, ami önnek természetes közege, én viszont nem értettem, hogyan kerültem én oda. Nem akkor, amikor beszélgetett velem, hanem amikor megnéztem a beszélgetésünket. Nos, első nekifutásra is arról írtam volna, hogy nem értettem, hogy mi történt velem a Gyarmati Ferenc. Tehát akkor, amikor láttam magamat egy másik világban. Magának ez érdekes, vagy valonnan ismeri ezt, amiről én beszélek. Tehát akarta magának írni erről valamit, úgy, hogy feltételeztem, hogy nem fog tudni olyat írni, amit érdemes lesz elküldeni magának, mert az magának jó lehet, aztán jött az a nő, és ráfigyeltem, aztán megint visszatértem ehhez, hogy magának írok, de igazából azt látom, ezen kívül, amit eddig írtam, nem tudok magának mit írni, mert még most is el vagyok varázsolva. Még akkor is, hogy az volt a benyomásom, amikor a nővel beszélgettem, hogy az általam magamtól megszokott módon funkcionálok vele kapcsolatban, sem nem rosszabbul, amire számítottam, sem nem jobban. Tehát ennyi. Azt érzem, el vagyok varázsolva, és ezzel nem jót és nem rosszat akarok kifejezni. Itt a Gyarmati Ferenc második levelében. Nem telt el hosszú idő a második és a harmadik levél között, mert a második az június 7-én, Éjszaka 1 óra 1 perckor lett elküldve, míg a következő szám szerint, tehát a harmadik, ugyanezen a napon, június 7-én, ez már azért tekinthető hajnalinak 2 óra 26 perckor, tehát közel másfél órával az előző késő éjszakai levél után. A kettő között mi nem beszélgettünk. Csak lassan kezdem tudom értelmezni, ami maga is én köztem történt. Egy fontos kérdést. Honnan tudta maga, hogy én olyan ember vagyok, akinek természetes, hogyha bárhol mondok valamit, az át lehet tenni akármilyen értelmezési tartományba? Holott az én eddigi tapasztalatom szerint ilyen ember nincs is. Nos igen, nem tudta? Miután megtörtént közöttünk a beszélgetés, én boldog voltam. Azért, mert maga fontosnak találta azt, amit írtam magának. Viszont fogalmam sem volt arról, hogy magának én mitől voltam érdekes arra, hogy betegyen a műsorába. És ahogy mondtam, csak lassan értem meg, ami történt, tehát most sem értem még, hogy mitől lettem én magának érdemes arra, hogy bekerüljek a műsorba. Holott egyébként a műsorban maga mondott valamit arról, hogy miért tett engem bele. De látja, valami miatt én mégis másfelé keresem a választát. Ott, amivel kezdtem, jófelé keresgélek. Valószínűleg nem jófelé, hanem a fantáziám játszik velem, és ha így van, akkor magának nem lesz érdekes, amit itt mondok az azt egyszer is mindenkora tisztázzuk, hogy amikor felhívtam telefonon, én azt mondtam neki, hogy nekem ez nem jelent jelentős költséget, vagy az a költség, ami ezzel együtt jár a számomra, nem olyan jelentős, hogy ne tudnám megfinanszírozni. Én azra az éjszakára, amire ne, neki igénye van, én kibérelek egy lakást, ahol egyedül, most már utólag elmondhatom, mert kerestem nem közös fürdőszobával egy pontosan belül nyolc föl és nem 8 alatt, tehát az értékelés tekintve nem 8 alatt, kifizetem azt az éjszakát, mert némi gondolkodás után nem kellett nagyon sok idő, azt az ajánlatot nem tettem meg, hogy az illető aludjon nálam. A negyedik levél ugyanezen a napon érkezett, de az már késő este, tehát közben eltelt a nappal, ez június 7-én 22 óra 23 perckor lett elküldve, Én legalábbis akkor kaptam meg. Ma jutott eszembe, lehet, hogy ön pénzt akar adni én értem. Maga tudja, hogy igen. Most már én is. Mert emiatt újra megnéztem a beszélgetésünket elsőre. Tehát másodjára sem, mert az első az volt, amikor az lezajlott, hanem emiatt harmadszor is meg kellett élnem a beszélgetésünket. Valahogy ez nem ragadt meg bennem. Nem tudnak kitalálni más megoldást. Mert már sokat dolgoztunk mindketten ezen az ügyön, és nagyszerű eredményt értünk el, ami most azt látom a pénz dolog miatt. Bár, ha a pénz dolog miatt mégsem tud megvalósulni az ügylet, akkor sem mondhatnánk, hogy eredménytelen volt. Azt hiszem, hogyha pénz külön nem tudja megoldani az egy éjszakai alvóhelyemet ott maguknál, a maguk városában, ha pénzzel oldja meg a maga pénze az én pénzem, tehát ha maga megoldja az én pénzemen, akkor az én pénzemen oldjuk meg. Nem azt akarom mondani egész mást, az ellenkezőjét, hanem azt, hogy nem látszik jó ötletnek, hogy maga pénzt adjon nekem. Ehelyett fura véletlenül valami mást mondtam. Mit is mondtam véletlenül? Azt, hogy a maga pénze az én pénzem. És mit akartam mondani? Hogyha pénzt kapok magától, azzal nem magából kapok. Miért akarok én magából kapni? És miért nem kapok magából, ha pénzt kapok magától? Ha pénzt kapok, az jár nekem. Most úgy néz ki augusztustól olyan pénzt fogok kapni, ami nem jár nekem, hanem cserébe megszűnik az autonómiám, vagy micsodám. Ezt a két lehetőséget látom, pénzhez jutni, az első nem illik arra, hogy magától pénzt kapnék. A másodikat nem akarom, de nem is értelmezhető kettőnk között. A kettőn kívül nincs más lehetőség, így nem látom, hogyan kaphatnék én pénzt magától, amire azt tudnám mondani, hogy az nagyszerű. Tehát, hogyha valami miatt örülünk mindketten, annak, ami közöttünk történt, a pénzes dolog miatt azt nem tudjuk ízé szárva szökkenteni, megvalósítani, hanem csak egy megvalósíthatatlan idea marad, ködös, tévképzet. Valami ködös elme irreális szüleménye. És az eldobott kő nem valósulhat meg neki készített szép ruhákként. Az idézett kifejezések a gondolkodásból vannak, amikor gondolkodtam rajta, hogy mit is akarok magának mondani. Elkezdtem olvasni, amit eddig írtam. Igen, tehát az nem stimmel, hogy a maga pénze az én pénzem, hiszen ez nem igaz. Eldobott kő, és nekem készített szép ruhák. Tehát ha nem is lesz szárba szökkenés, ezekből a, ezekből a kőből meg ruhákból, tehát talán valami azért megborotott a nélkül is. Írt a Gyarmati Ferenc június 7-én. Idézzük fel, június 6-án még az első telefonbeszélgetésünk előtt azt írja, hogy ő szeretne valamilyen okból egy éjszakát Budapesten tölteni, és arról ír, hogy azt nem tudja, hogy ez nekem miért lenne jó, de neki erre szüksége van, hogy ott azon a találkozón jó benyomást tudjon kelteni. Aztán a műsor követő másnap, ez egy lebonyolítású műsor volt egyébként Kovács Gergelyel, és utána beszéltem Gyarmaci Ferenccel, éjszaka megnézte a műsort, és megírta a Gyarmati Ferenc, hogy ez a beszélgetés, amit egyébként mi telefonon élőben folytattunk, milyen hatást gyakorolt rá, már azt követően, hogy még egyszer megnézte, ami azért lássuk be, hogy nem túl gyakori, hogy az ember egy telefon beszélgetést egy YouTube műsor kapcsán még egyszer felidéz. Aztán másfél óra múlva Írt ismét egy levelet, elsősorban amiatt, mert közben egy nő telefonja befutott ezen késői órán, és ez megzavarta, de gyakorlatilag annyira nem, hogy ezeket a gondolatokat ne tudta volna befejezni. Majd eltelt közel fél nap, és hát eléggé belebonyolultunk abba, hogy most az én pénzem, az kinek a pénze, meg hogy tulajdonképpen itt most mi is a helyzet. Ez egyébként annyira nem volt meglepő, már mint ez a levelezés és annak tartalma azt követően, hogy mi telefonon beszélgettünk. De azért minden alkalommal, meglepetésként hatott rám. Nem állítanám, hogy minden e-mailjére válaszoltam. Volt olyan e-mail, ez például, amire nem nagyon tudtam volna mit írni. Amikor konkrét dolog volt, hogy mire van szüksége, akkor megkérdeztem, hogy akkor én miben állhatnék rendelkezésére, mi a dátum, mihez szeretné, ha közel lenne ez a bizonyos lakás. De közben születtek olyan művek, amelyek hát nem igazán arról szóltak, hogy én azokhoz bármilyen módon hozzá tudtam volna szólni, és hasonló alanyi Költeményt nem tudtam, és nem is akartam írni. A következő levél, még három levél van összesen. Nem, négy levél van. A következő levél az június 7-é jött, aznak tehát négy levelet is írt az illető. Írt egyet egy óra egy perckor, 2 óra 26-kor, 22-23-kor, és 23 óra, 40 perckor. Nézzük a 23 óra, 40 perckor született le belet. Iszom egy kicsit. Én eleve nem olyasmiben gondolkodtam, hogy maga előadja az asszonynak az én ötletemet, hogy aztán mondja magának, hogy ide nem hozni, mert vele együtt repülsz hanem inkább magának valami haverjában, aki egyedül él. Amikor megengedte nekem, hogy megadjam önnek a telefonszámomat, és megadtam, utána akartam magának írni, csak rögtön nem volt időm, így ön megelőzött engem, hogy felhívott. Hogy úgy gondolom, azért kérte a számomat, hogy alkalomattán lecsekkoljon engem, hogy felteltően erre alkalmas módszer. Erre alkalmasabb módszer. Hogy? S itt előadtam volna, hogy nemrég állásinterjút kellett adnom írásban egy kérdést abban, hogy öt jó tulajdonságom, és nem volt könnyű, de miután letudtam az ötöt, később mégsem volt nekem érdekes, hogy gondolkodjak a jó tulajdonságaimon. És annak kapcsán, hogy ő megengedte, hogy megadjam a telefonszámomat, eszembe jutott, hogy feltehetően az én szövegeim jók abban, hogy én azokban nagyon benne vagyok, és abban, hogy ami azokban benne van, az nagyjából minden, ami én vagyok. Amiről e minderről azt gondolom, hogy nem sok. És ezekről, hogy én nagyon benne vagyok, és hogy nagyjából minden bennük van, ami vagyok, nem tudom, hogy jó tulajdonság, vagy csak úgy, van és kész. De ez miatt, tehát alkalmasabb módszer, hisz magának vagy a műsorának van Facebookos oldala, hogy egyszerre megnézi a Facebook oldalamat, Gyarmati Ferenc a profilkép fejkép, vagy melkaskép, vagy micsoda, nem csak vál, rövid haj, miskolc, bos, a háttérkép valami kék-fekete. Termék megjelentéseket hallottak. Közben pedig be, könnyen lehetséges, hogy beállít a 5 óra után folytatott beszélgetéshez a beszélgetőtársa Muhi, András, a Magyar Filművészek Szövetségének elnöke. De most még itt vagyunk Gyarmati Ferencnél. Hiszen az elmondottak miatt egy gyakorlott, tehát jó sok szövegben tájkozódni tudónak csak valamennyi perc kipet alkothat róla, miféle vagyok én. Azóta már összesen azt hiszem, hogy ez az ötödik szövegem, amit írok magának. Én igen, ez az ötödik, megszámoltam, és egyet se hagytam otthon kivételesen. Esetleg már az agyára is megyek magának. Írta június 7-én 23 óra 40 perckor Gyarmati Ferenc. Hatodik levél. 2023. június 9-e 14 óra 20 perc. Hogy kevésbé aggódjon, hogy a projektemet egy éjszakára alvóhelyet találni Budapesten nekem megfelelő módon hogyan segíthetné, tájékoztatom, hogy lehet, hogy a dolog megoldódik kevésbé irreális módon, mint hogy egy idegen ember segítsen nekem abban azáltal, hogy megszerettetem magam vele hirtelen az ügy megoldása érdekében. Tegnap sms kaptam délelőtt. Szia Feri, régen beszéltünk, este felé hívlak. L Ákos. Itt szerepel az illető teljes neve, de azért vannak határok. Diszkréció. Válaszom. Remélem, nem keltelek most fel, örülök, hogy visszajelöltél. 19 óra 30 perc jutott eszembe, lehet hülye vagyok, hogy előbb nem, hogy lehet, hogy amikor L.A. azt mondja, csüt este, az nem csüt este, ahogy nekem egyértelmű volt, hiszen L.A. azt mondta, hanem csak, hogy csekkolom, de, tehát ez nem jutott eszembe, de ha hülye, akkor felteltem már az előző században, 94-ben az voltam, s elnézed nekem, még mentségem, hogy a napokban kicsit nem vagyok képben. De látod, hosszú napom volt, csak most tudok írni, add meg az e-mailedet, hogy rendesen írhassunk. Az enyém, ha előbb megszáll az ihlet, mint engem, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Még ha a nagy első újra találkozásunk helyett, ami csüt estére volt kitűzve, írásban lenne, sincs nagy baj, van, aki nem szereti az írásbant, de például 94-ben, ha még nem lehetett ezt tudni, utána nagyon régóta igen, eléggé izé, grafo-orientált vagyok, akár te is lehetsz az, vagy nem az. Elá. Bocsi, elúsztam este, mire hazaértem, már nem akartalak felhívni a mélem. Most elkezdtem írni, de előbb magának akartam, csak ezt a részt azért írtam meg már is, mert kell magának az irandóba. Adódott egy problémám, kerestem rá megoldást, egy ismerőst, aki segít nekem ebben, eszembe jutott négy ember. Az egyiknek írtam részletekben, az elejét még látta, a többit valami miatt nem, aztán írtam a másodiknak, akit még könnyen el tudtam volna érni, de nem látta, nem használja azt a felületet. Aztán kiáltottam, el Ákoska! A negyedik emberhez nem találtak utat, megpróbáltam őt elérni. Ugye a munkahelyed oldalán jelentkeztem, hogy csókolom, gyarmati felike vagyok, el Ákos bácsit keresem, ismer engem. Ő 94-ben volt az ismerősöm, azóta nem volt dolgunk egymással. Az internet böngésző megtalálta a nevét, a munkahelye oldalán megadtam az elérhetőségemet. De nem bíztam benne, hogy tényleg elérem őt, így mentem tovább célom felé, és találtam magára. És tehát tegnap visszajelölt. Hetedik egyben eddigi utolsó előtti levél. Majd rá fognak jönni, hogy ezt miért most olvasom föl, és nem holnap, és ha minden igaz, akkor hétfőn ismét felhívom élő adásban valamikor 5 óra felé, tehát nagyjából ilyenkor Gyarmati Ferencet. De most még a hetedik levél, 2023. június 12-e, 17 óra, 54 perc. Ma nemrég értesítettek, hogy csütörtökön 15-é lesz a honvédségi másodfokú alkalmassági vizsgálatom, amiről beszéltünk. Reggel közmunkára jelentkeztem, azt mondták, holnap menjek dolgozni. Nem kérdezték, hogy kifia borja vagyok, arra számítok, hogy valami miatt nem is lesz ott alkalmassági vizsgálat, legalábbis nem mondták, hogy még kellene valami a felvételemhez. Két döntést hoztam. Egy, döntés, hogy nem döntök ma arról, hogyha ultimátumot adnak ezen a munkahelyen, hogy nem alkalmaznak, ha jelen leszek csütörtökön Budapesten, akkor mit fogok választani? Kettő, ha ön nem tud nekem alvóhelyet biztosítani szerda éjszaka, tehát ma, úgy, hogy ez magának ne kerüljön pénzbe, akkor nagyon köszönöm a kedvességét, de nem fogadom el az ön által felkínált lehetőséget. A lelki döntést erre vonatkozzon, ugye rögtön akkor meghoztam, amikor rájöttem, hogy ön fizetni akar, értem. Ugye pénteken írtam el Ákosnak, miután magának is. Miután birtokomban volt az e-mail címe, bár tényleg örültem, hogy 1994, azóta nem hallottam felőle, utána most újra kapcsolatba kerülhetek vele, azt tartottam helyesnek, hogy először is és mindenek előtt bemutatom neki az apropóját, hogy kerestem őt. Tehát azt meséltem el neki a levélben, beleért, hogy írtam magának, és maga a műsorában válaszolt nekem azt is, hogy pontosan melyik ez a műsor, és semmi mást. Tehát, ha még szereplésemet a műsorban is megnézte, gondolhatja, hogy egy űrült vagyok, finomabban fogalmazva elmebeteg, ami hivatalos besorolásom tekintetében mindenképpen igaz is, minden esetre azóta sem írt vissza. Utolsó levél eddigi időszámítás szerint 2023. június 12-e 21 óra 3 perc. Ugye az történt, hogy én az előző levélre válaszoltam, és azt kérdeztem tőle, hogy akkor függetlenül, hogy mit írt, hogy én mégis nem állem módomban foglalni neki egy szállást, és ha igen, akkor azt milyen módon fogjuk megoldani praktice. Erre született ez a válasz. Épp most akartam magának írni a válaszától függetlenül is, ugyanis most éztem meg, hogy hova is kell mennem csütreggel? És az önválaszától függetlenül azt írtam volna magának, amit most írok, hogy a <kül> 191 annyira kedvezően közel van a keleti pályaudvarhoz, és hogy holnap és szerdán is dolgozni fogok, és el vagyok szokva a munkától, biztosan nagyon el fogok fáradni, és hogy így munka mellett kellene megszervezni az alvással kapcsolatos dolgokat, és az alvóhelyre jutást, és az onnan a célhoz vezető utat lebonyolítani, az látszik tehát ilyen körülmények között, hogy az ottalvás járna annyi energiavesztéssel, mint energianyeréssel. Tehát valamennyi mérlegelés után úgy döntöttem, írok magának, hogy nem látszik értelmének, hogy én szerdai éjszaka ottaludjak. Most sietek, csak ennyit írok. Hát, mint a vízben, most itt tartunk. András, bejössz! A helyzet az, hogy egy olyan levelezést olvastam fel, amit ha elolvasnál, akkor szerintem azt mondanád, hogy ebből most azonnal írjunk filmforgatókönyvet, de ezt most nem ajánlom föl neked, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt az embert, aki írt nekem, ülj le. Tiszteletedre fölveszem ezt a anyám által elviselhetetlen színű zakót. Anyám már nem él, de anyám nem viselte volna el, hogy én ilyen színű zakót viseljen. Lesz rólunk képis. Belevágunk? Belevághatunk, mennyi, mennyi Rengeteg. Amint akarsz. Szerintem úgy nagyjából hatkor befejezzük, de. Nincsenek. Tehát nem nem 20 Szabályok nincsenek, amiket mi kettem. Hát adásban vagyunk, ez élő. De bármennyire is furcsa, ugye én a youtube on csinálok élő műsorokat, ráadásul már egy olyan periódusban vagy a vendége, amikor a elég tisztes nézőszámokat produkálok, mert ugye ez egy fél éve működő valami. Ez a Kejfej YouTube csatornája, ami kényszerből jött létre, már azt követően, hogy semmi olyan felületet nem találtam, ahol engem béké hagytak volna, és én is békén hagytam volna másokat. A kettünk beszélgetésének apropóját a legutóbbi Veszprémi fesztiválon történtek, adják. Attól jobbra-balra eltérünk, de nagyon-nagyon messze nem menjünk. Jó. Kicsit levesz a, a, a dolognak a erejéből, hogy én nem voltam ott. De az egyáltalán nem probléma. Nem. Annyira nem, hogy azt viszont el kell árulnom, hogy az én barátnőm a Krisztina, a népszavának a kulturális rovatvezetője, és e tekintetben ugye kvázi a beosztotja a csákvári géza, úgyhogy én viszonylag hamar értesültem erről, a barátnám egy elfoglalt valaki, sokat telefonál, és én, hát nagyjából real time, hát nem pontosan ugye az eseményt követően különböző telefonokból értesültem az eseményekről, Um, de hát itt többé-kevésbé meg is kell állnom, hiszen a diszkréció köt engem, de a dolog lényeg az, hogy bizonyos szempontból én, mintha ott lettem volna, és aztán a, a turbulens események is nagyjából így következtek be. Ami a fesztiválon történt, az a beszélgetésünk apropóját képezik. Tehát nem azt fogjuk felidézni, ami ott történt. Annyira nem, hogy én most mindjárt fel is... Uh, bontom a kronológiai sorrendet. Múhi András, a Magyar filművészek Szövetségének elnöke a vendég, és ismerettségünkből adódóan tegeződünk. És ha bár vannak további papírjaim, amelyek mind-mind fontos dolgokat tartalmaznak, kezdjünk a te Facebook oldaladdal, ha megengeded. Ez június 10-én, 10 óra 10-én, 23 óra 40-kor kezdett, maga az esemény talán egy vagy két nappal, vagy egy nappal hamarabb történt. Olvasom. Bolykottálom az úgynevezett filmdíj eseményt Veszprémben ezért, meg azért. Tessék, parancsolj! Bolykottálom. Gyakorlatilag, amióta ami ott ugye a, a, az Endi Bajnak korszak után be, ránk köszönött a Még Sanyarú Lajos Tamás korszak, és ők levitték Veszprémbe ezt a, ezt a filmdi nevű eseményt. Én, ez talán három éve volt először, és akkor még volt is egy kis mozgulódás a rendezők és a producerek között, hogy... Elég sokan akkor még ilyen COVID-szerű, még hozzá volt szokva mindenki, hogy, hogy, hogy, ilyen, hogy ülünk a, a, a lepőt előtt, és úgy szóval elég sokan voltunk, mondjuk így a rendezői karnak a, a, a vezetői, én meg a, a, az egyik produceri szövetségnek vagyok a társelnöke, a Pataki Ágival, lehet, hogy most erről már le kéne mondani. Ja, az összeférhetetlenség. Igen, de ez nem biztos, hogy összeférhetetlen. Majd ez azért egy nagyon fontos, mert én meg összeférhetetlenséget neked még mondani, ami nekem összeférhetetlenség, oh. és majd kérdezem róla, jó, amit reményedet. Itt álljön meg egy pillanat, és erről mondják két mondatot. Hát ugye kihasználom, jó. hogy mit mondasz. Hogyhogy <síthat> szerintem ez most összeférhetetlen, Miről vagy van szó, és miért gondolkodsz rajta? Hát azért, mert, mert én egyik. Miről van szó? Arról, arról van szó, hogy, hogy a produceri szövetségnek elnöke vagyok, társelnöke a Pataki Ágival, és most megválasztottak a, a, a, a szövetség elnökének. És én mondjuk így nem, nem értek egyet azzal, amikor így, így, így halmozzák a, az ilyen alapítani kívül az összeférhetetlenséget? Magyarul, ha nem állapítod meg, akkor gondolod, hogy bárki is felvetni ezt a közeljövőbe? Szerintem senki. Senki, de hát én... Hol mondjam, vetődik fel? Bennem. bennem. Oké, okay, de hol? Bennem. Miben? Hát abban, hogy, hogy... Hol ütközik? Nagyon nem ütközik. Akkor miért vetődött fel? De... Mert, mert jogász vagyok alapból. Mégz. Igen. És, és ugye az összebb volt. 1880-ban Budapesten. El, az eltége. 19 én 1981 ben végeztem. Akkor mi biztos találkoztunk. Hát ezek szerint? Feltétlenül. Igen. Igen? Na, szóval, hogy, hogy bennem felvetődött végül is ezt majd... E doktor e... múj. Én doktor vagyok. Igen. Igen. persze. És élek, és vissza is élek vele, ahol csak Igen. lehet. Hát én 21 évig praktizáltam. Mint? Mint válati jogtanácsos. Milyen területen? A Cseppeli gyárúriásban. Én voltam a Cseppeli vasműnek a a jog, jogi, jogi előadója, aztán jogtanácsosa, aztán a kovácsológyár a jogi osztályvezetője, 93-tól pedig az igazgatója. Tehát a Csepeli kovácsológyár igazgatója ül lett szemben. Eddig is megtiszteltem, ez, ez már <gül> és, és akkor én 2000-ben kezdtem már producerkedni, és 2000. Egyben szálltam kicseperről. Akkor is valamelyik válatnak voltam az igazgatója. Okay. Tehát ha te összeférhetetlenség tudatod, a jogásságoddal van összeférhetésben. Pontosan. És Pontosan. Az a jogásság azt mondja, hogy? Hogy szerintem inkább összeférhetetlen. Jó. Megyünk tovább. Igen? tehát ott vagyunk, hogy nem mentél el. Ja, nem mentem el, mert... Én még követem. Ja, ja, köszönöm. Ugyanis az történt, hogy, hogy első alkalommal meghívtak ugyanazt vezető producereket egy kerekasztal beszélgetésre. A Kovács Gábor volt ott, a Mécs Mónika, az Ózsvád Gábor és én, és Há? a Tilla volt, aki moderált Há? az egész beszélgetést, de nagy meglepetésemre a filmintézettől senki nem volt jelen. Én mondjuk Kácsapára gondoltam, hogy neki lenne ott lenni, és mint minimum. És, és hát ehhez képest mi ott négyen elbeszélgettünk egymással, végül is közös nevezőre jutottunk, de hát ugye ez a, ez a legborzasztóbb, hogy a hatalom nem áll szóba egyetlen szakmával se, így mi, mi velünk filmesekkel se. Nem kell, hogy álljunk, mert ugye te egy mozis is vagy most, nem cseperes. Igen. És ha most mi nem Magyarországon beszélgetnénk, Igen. ami persze lehet mindjárt mondani, hogy haval kezdődő mondatokkal nem foglalkozunk, és úgyhogy a szírási tolasztan utána vannak ide a Magyar Rádióban, hogy lehet spekulálni, de azért túlságosan sokat ne. Tehát, hogy az államnak a szerepe a filmgyártásban azért az egy relatíve... Magyarország specifikus jelenség. Európa specifikus. Akkor Európa specifikus Igen. jelenség. És természetesen gondolom, hogy arról hosszan tudnánk beszélni, pontosabban te, hogy Európán belül is ez egy mennyire szoros vagy nem szoros kötelék. Politikailag milyen mértékben van megcímkélve a támogatási rendszer? Hát nézd, itt, itt volt, volt 2004-től 2010-ig egy normális támogatási rendszer mert 2004 előtt a filmes kerekasztal, aminek én tagja voltam, megalkottuk kvázi a 2004-es filmtörvényt. Tehát amikor a, a Fidesz kormány után jött a megyesi kormány, akkor a szakma készen volt egy, egy kész koncepcióval, ami egyébként minden részletét lefette a, a, a filmkultúrának. De olyan értelemben is, hogy az egyes műfajok közti arányok ki voltak találva, mennyi, mennyikéne forgalmazásra, mennyikéne a nemzetközben, mennyikéne a koprodukciókra, mennyikéne oktatásra, periódikákra, stb. stb. Tehát az egy, az egy jó kitalált rendszer volt, és működött is. Oké. Okay. Uh, tehát Kálcsabban nem jött el, de akkor most az első vagy a második. Évnél ja, ja az első évnél tartunk, és akkor én azt gondoltam, hogy én, én ide, ide többet nem jövök, és ez volt az egyik másik pedig, hogy a, még ott kezdtem, hogy, hogy összebeszéltek a rendezők és a producerek, és arról volt szó, hogy hát kéne bolykottálni az eseményt. Tehát, hogy ne engedjük. azért, mert. Hát azért, mert, mert, mert a, a szakma teljes kizárásával, egyszerűen tudod, amikor köz, középről kitalálják, hogy már pedig ez így fog kinézni, hogy ezt filmdíjnak fogják hívni, az öt legjobbat választjuk ki, a fene tudja, ki az előzsűri, a fene tudja, ki, kik a zsűrik, stb. stb. Ittányában nem kéne részt venni. És aztán a, az esemény előtti nap felhívott a Muszatics Péter, aki ott a... A, a fesztivál részéről volt a főszervező, Igen. hogy András ad ma oda a film élet és De hogyan? Hát, hát erről beszéltünk, hogy senki nem, nem adja oda. Személyesen, nem személyesen, hogy filmeket se. Filmeket se. Igen. Filmeket se. És azt mondja, hogy figyelj, te vagy az egyetlen, aki nem adta oda. Hát akkor mondom, akkor persze, hogy odaadom, mert nem szurok ki mm. a, a rendezőimmel, mm -hmm. meg egyáltalán az alkotókkal, mert ugye ez egy társas játék. Következő év? Volt. Akkor azt már én, én azt már kihagytam, kihagytam és Anyad... idén is. Szerintem ez a harmadik, ez lehetett a harmadik év. Hagyjuk az egyébként nagyon-nagyon kínos részleteket. Mire, mire gondoltad? Hát nagyon kínosnak tartom ugye egyrészt a lebonyolítási formát, hogy nem tudjuk ki az előzsűri, ahogy. Hogyan kerülnek oda a filmek? <háha> hát úgy, hogy benevezik őket. Benevezik. Tehát én nyilván... Ha benevezi mert, őket aki? Hát a producer. Uh -huh. Tehát a producerek benevezik, és nyilván ez egy ilyen belső döntés, hogy de mindenki benevezi. Tehát, tehát ez, ez, hogy úgy mondjam, nem kérdés. Oki, okay, ami a filmének, a, vagy korábbi filmének a produkciós részét illeti, arra még lehet, hogy kitérünk, de most maradjunk itt. Tehát akkor nem tudjuk, hogy ki az elős zsűri. Nem tudjuk. Nem tudjuk Ezt is. titok? Hát én megkérdeztem, egyébként pont a Facebookon Csáki Attilától, akit kineveztek a fesztivál igazgatójának, hogy, hogy ugyan már közölje, hogy ki. És egyébként régóta ismerjük egymást, sőt, még jobban is vagyunk. És erre azt tudta írni, hogy, hogy a Magyar, Magyar Filmakadémia által és a Veszprémi, nem tudom én mi által kijelölt szakértő Előzsűri. Igen, Attila, de kik ők? És erre már nem kaptam. Mennyiben valami. van ennek jelentősége? Óriási jelentősége van, mert szerintem nem is volt előzsűri, tehát ezt valahogy én nem tudom, kik uh, határozták meg, meg a, a, az öt filmeket, de ezt nem tudom bizonyítani, tehát ezt, ezt felejtsük is el. Minden esetre ez nagyon furcsa. Ez, hogy mondom, még ha visszaemlékszel a filmszemlékre, mindig tudtuk, kik az előzsűrik, mindig tudtuk, kik a zsűrik, éppenséggel a szakmai szervezetek uh, választották meg őket. Voltak -e mások? Hát például... Ez, Hagyjuk egyébként ez... a nagyon-nagyon-nagyon kínos részlet. Na, de hát, hát ez, ez már eleve, hogy én megkérdőjelezem az egészet, és akkor itt tulajdonképpen bár, bár, bármelyik részén végigmegyek, akár a zsűrin, akár a... Akár hogy vidéken van, hogy. De a vidékem mi a baj? A vidéken az a baj, most. hogy nem lehet lemenni. Tehát, tehát már szegények az emberek. Tehát ahhoz képest, hogy arról van szó, hogy a szakma jöjjön össze, és már két éve. És a nem az nem forgat semmi. Hát igen, hogy ne. Hogy ne. És zömében nem. Éppen és Fólagras is, Tibor, aki ugye az egyik vendéglátó volt, arról én tudok hosszan beszélni, hogy ő nagyon fontosnak tartja, a regionális érdekeket, tehát ha ezt megemlíteném neki, akkor azt mondaná, hogy ez valami fővárosi hagyagság. Hm. Tehát film szemlét, teljes film, sereg csak Budapesten érdemes rendezni. Én szerintem nyilván nézőse nagyon van, hát rájuk öntik a, egy, egy városra, egy, egy nem túl nagy városra, és nem hiszem, hogy a Balcsiról följárnak megnézni a az ilyen-olyan magyar filmeket, szóval, szóval ez, ez így, ezt én értelmetlennek tartom. Azt És ebben a sorba tartozik az is, hogy ez szegény Csákvár ugye megkapta a beosztását a tőségtől. De ez itt nincs még megírva. Tehát ebben a szövegben nem szerepel. Mert nem ezzel akartam foglalkozni. Én ezt értem, csak igen. hogy rögzítsük mindenki igen, számára. Igen, igen, igen. Én azok közé tartozom, akiknek fontosak a részletek, és egy egyáltalán nem megfelelő helyen szeretném elmondani így a kamerába, hogy a bakácsékkal készült beszélgetésben a Topolánszki Ákosnak tulajdonított és Topolánszki Ádámnak be. Ezt majd a kollégákkal megbeszéljük, hogy hogyan lehet korrigálni szolgálati közleményt hallottak. Felsoros ez követ egy nyolc filmet, amit én itt most nem fogok néven nevezni, és azt írod, a rendezőt támogattam annó, Hát a nyolc filmet azért, azért soroltam fel, mert az az állítása ennek az írásnak, illetve ez az állítása, mind a nyolc jobb. még erre ki fogunk térni. Ja, jó. A rendezőt támogattam Annó, ezt ugye tisztázni kell, hiszen a rendezőt közben meg a filmet se nevezed meg. Illetve hát igaz, i most csak a legjobb filmre, amit nagy-nagy meglepetésre a blokád érdemelt ki a kurzus széjjel puncsoló úgynevezett zsűritől, és akkor az utolsóban az van, a rendezőt támogattam Annó, az Inforgban forgatott kisfilmet, talán nem fejelle, ha neve még mond valamit neki, tősér Ádámnak. Na, akkor mégis meg lett nevezve a rendező. Nem úgy e, a, a Gézáról mondtunk, tehát a Csákvári. Jak, a Géza nem, persze a Gézát nem. És a Csákvári, ugye rész Géza, mert ismerem, másrésztről meg nagyjából egy évvel ezelőtt volt a Berecki Csabával egy konfliktusa, amiben sikerült összehoznom a feleket, és itt a Kejfej beszélték ki akkor az éppen Igen? Kánról szóló konfliktust. Szegény Géza, vagy nem szegény Géza évente kerül ilyen helyzetbe. <laughs> um, ő is egy sértett rendező biztos. Az Informban forgatott kisfilmet talán nem feje le, ha neben mond még valamit, mit segítettél neki? Az első kisfilmét az Informban. Mi az Inform? Az Inform Stúdió az volt az én. én Csak ez mindenki szemre nem köztünk. Ah, ennek nem örülök. Van ez. Szóval a híres Inform Stúdió, ami átvette a balásból a stúdió örökét de sajnos valóban nem sikerült igazán át. Az előbb kitértél az évszám elől, pedig hát ugye a férfiak általában nem szokták titkolni a korukat, de én most erre nem fog rajtani, különös tekintettel, hogy az interneten fel lehet, meg lehetne találni. Egy dolgot szeretnék felett tisztázni. Én egy tehát a magam egy meglehetősen régóta működő pacák vagyok, és sok mindent tanultam, és ezt a tanulási folyamatot, az Isten és a pszichiáterem révén, a barátnőm révén most se fejeztem be. Igyekszem úgy fogalmazni, hogy magam és úgy beszélgetni emberekkel, hogyha azok egyébként valamivel kapcsolatban feltárnak dolgokat, akkor azzal a művelettel, amit végzek, újabb sérüléseket ne okozzak. Ez korábban nem volt jellemző nem voltam egy verekedős, de a magam területén, itt a médiában bennem, vagy bennem volt -e ez a ki, én nem. Uh -huh. És ezt csak ezért vetem föl, mert ez ugyan egy levelezés és ez nagyon fontos. Tehát ez nem a publikum számára készült, köszönöm, hogy ezt feladottad, de maga a stílus, és maga a fogalmazás sok mindennel együtt jár, vagy együtt járhat. Ugye azt, hogy a rendezőt támogattad, oké, okay, forgatod kisfilmet, oké, okay, talán nem fejel le, ha a nevem mond még valamit neki, erre mi szükség volt? Hát ezzel jeleztem, hogy a csákvári ügyről akkor már tudtunk. Én ezt értem, de ez ugye úgy állítja be a tősért, mint aki egyébként egy szóra verekedő valaki lenne, holott erről nem tudunk, erről az egy esetről tudunk. Tehát azt kérdezem tőled, hogy ha nem fejel le, ez nem. Uh -huh. figyelj, azt írsz, amit akarsz. Nem ők az édesanyád, nem ők az édesapád, a főnököt se vagyok, a beosztottat se vagyok, egy beszélgetőtárs vagyok. Én csak azt kérdezem, hogy ebben nincsen olyan elem, amit te egyébként mások publicisztikájában könnyen lehetséges hogy kifogásolnál, hogy erre mi szükség van? Ez kérdezem. Mondom, hát ez a válaszom, hogy ezzel, Csak, reagáltam, jaj, de jó, ezzel reagáltam, de ha kérsz, akkor van eperlés. Nem, jó, ez így, köszönöm. Ezzel reagáltam a, a konkrétumra. És egyébként szerintem az egy nagyon nagyon érdekes kisülés, egyébként egyébként, amit, amit ez a fiú csinált. Hiszen azért nyilván hát, most eljutottunk oda, még mielőtt ugye, egy Új, újabb tanásra kéne visszaemlékeznem a Magyar Rádióból. Úgyhogy akkor ugye ismertetnünk el a történetet, hiszen eddig erről nem volt szó. Ugye a népszava írta, június 10-én 13 óra 20 perckor, Tetlegesen lépett fel a munkatársa ellentősére filmrendező a Magyar Mozgókép Fesztivál péntek esti programján, amely az újonnan átadott Foton Audiovizuális Centrumban tartott a péntek késő este. Csákvári Géza a népszava tudósítójaként meghívott vendégként vett részt, éppen a mosdó felé tartott, később, amikor egy onnan távozó férfi, se, szó, se beszéd, olyan elementáris erővel fölött, hogy a földre került, a támadó üvölteni kezdett, a többek között lenácista munkatársunkat, és kilátásba helyezte, hogy szétveri a pofáját, ez idézett, majd a népszava idézi e, Csákvári Gézát is, aki a népszava kulturális rovatának munkatársa. Um, ezt követően Kovács Gerét filmszerész írt egy nyílt levelet a Magyar Mozgókép Fesztivál szervezőinek: Én viszonylag sokat adok arra, hogy poszlett tanár után szabadon a a után elvégeztem a bölcseskart is. Hmm. Aki azt mondta, hogy azért a diákságot nem állta a befolyásol a téma ismerete. Hmm. És lehetséges, hogy ezzel sok nézőt és hallgatót vesztek, de én ezzel a húzom a... az időt. Tisztelt szervezőség! Érdeklődni szeretnék, hogy mikor terveznek állásfoglalni annak fényében, ami tegnap este történt a fesztivál egyik hivatalos bulián, amit Tősi Rádám a blokád rendezője tett, hogy mindenféle előzmény nélkül váratlan rátört, meglökte, és amikor földre került, szidalmazta Csákvári Géza kollégámat, milyen következményekkel jár az esti gáles menetére nézve. A blokkád díjait ez befolyásolja-e? Mit tudnak Tősér bocsánat bocsánatkérésére, mikor lehet számítani, és ha ez nem történik, megszívesen látják-e a gálán? Köszönöm válaszokat. Üdv KG, nem szoktam ilyet kérni, de megköszönöm, ha ezt jó sokan megosztják. Ez tehát tizedikén történt, ugyanezen a napon történt, négy órával, vagy három és fél órával később az Index hozzá Viggyörgy tollából. Azt mondja Tősér Ádám, hogy valójában ennek a lökésnek az áll a hátterében, hogy antiszemitizmussal vádolta meg a filmet, és ezzel a blokád összes alkotóját. Egy korábbi cikkében, melyben történelemhamisító nyíltan antiszemita filmnek nevezte az alkotás, ezzel megsértett engem, és az alkotótársaim sokasságát a kritika és a rágálmazás között jelentős különbség van, és az úr az említett írásában durván túllépte a kritikai műfajat, a szabadság határát, egyszerűen hazudik, és azért hazudik, hogy ezzel egyfajta propagandát szolgáljon. Majd később, ha jogi eljárás indul, vállalma tettem következményt, valóban nem kellett volna meglöknem, másik következmény pedig az, hogy ebből az esetből talán sokak számára egyértelművé válik egy jól ismert taktika. Arra, hogy amikor egy alkotás igazságával kapcsolatban kifogynak a szakmai érvekből, rögtön előrántják az antiszemitizmus kártyáját, ez pedig bűn. A sajtó része koncepciózusan szeretné a szakmát, azon túl pedig az egész társadalmat megosztani, de mi a kollégáimmal ideológiától függetlenül együtt dolgozunk és szurkolunk egymás sikereinek. A 444.hu megtalálta ezt a bizonyos írást és ez egy 2023 március 25-i írás, provokáció a címe, ezt csak azért mondom, mert ugye többen több helyen vélték felfedezni az ugyanazt. Naív voltam, amikor Pál Ákos, az NFI vezérigazgatói, az Inkubátorprogram 2022-es pis úgy fogalmazott, hogy az intézet kiemelt figyelmet fordít a magyar film jövőjére, a pályakezdőkre, és ettől jó érzéseim tá támadtak. Majd később elhittem neki, hogy az rendszer. Megelégszenek azzal, hogy a kiosztott pénzforrásját dilettáns és cseki érdeklődésre számot tévő népszurakoztató kurzusfilmerre fordítják. Majd később, Oscar versében egy lélektelen reklámfilmes, röhelyes horror próbálkozását küldtük oda tavaly előtt, a Postmortemről van szó, de a hatalmi cinizmus később, ne továbbja volt, tavaly a történelem hamisító egyik jelentében nyíltan antiszemita blokkádot nevezni, bármelyik másik magyar film helyett egy olyan díjra, melyet nyíltan és burkolta a liberális összeesküvésnek deklarál a konzervatív magyarán. Most, hogy az inkubátorprogramot államosították, csak a rendszerbe beleférő alkotások születhetnek meg, innentől fogva a jövőben lehult a lepe, a célszimbra provokáció, csak itthon lassan már nincs kit bosszantani, hamis elvek társadalma lettünk a világ boldogabb felén, meg legfejebb legyintenek ránk. Később pedig euh, még ezt idézem, mert vannak itt további részletek is. Népszava június 11-én, ma telefonon elnézést kért Tőzsér Ádám eh, rendező kollégánktól írja a népszava. Eh, mindez nem érreintette a Veszprémi eseményeket, ahol mm. a díját adó úgy történt, hogy erről senki egy árva szót nem szólt. Igen, hallottam. Amikor megírtad ezt június 10-én 23 óra 40-kor indítottad útjára. Akkor ugye már tudtuk az eseményeket, még nem kértek bocsánatot, filmszerész már valószínűleg írt, mi foglalkoztatott? Miért írtad ezt? Azért írtam, mert nagyon felháborított, hogy a blokkádot ennyire hájpolyák, tehát hogy ennyire túlnyerte magát. És az tehát, értem, a, tehát egyrészt nem mentél el, de ez az nem jelenti azt, hogy civilként ne tudnál, vagy szakmaben, vagy hát, fotóban hát felháborodnál. Hogyne. sikerült. Láttad? Hogyne. Hát az összes filmet láttam. Értem, szerintem azt a nyolcat is, amit oda Ugye? a szakosként, ugye valamelyen ismeret birtokában tudom azt kérdezni, hogy hát az ízlés, tehát hogy végül is mit díjaznak és mit nem, a mostani Oscar nyertes filmről is megoszlanak a vélemények, valójában tudod-e argumentálni a harga, haragodat, ugye a haragot általában ritkán szoktad tudni argumentálni. Nézd, az a, az, az igazság, hogy én mindig azt szeret. Meg szeretem, és azért nem bírom az Oscar díjat, mert ott az akadémia itt szavaznak. Tehát elvileg ezren szavazhatnak, tehát az Oscar díj az sohasem tükrözi a való, valóságot. De még amikor az európai filmeket e, állapítják meg, illetve, a, bocsánat, a, a nem angol nyelven forgott e, díjat osztják ki, ahol én idáig ugye a enyedi filmmel egyszer ott voltam, hmm. ott lehettem. Sőt, volt egyszer egy bolgár film, ami tízbe volt. Ez csak így elhencegtem, ha már itt Helyes. vagyok. És, a testvés lélekről? A testvés lélekről, igen. Tehát akkor van szansz arra, hogy, hogy körülbelül elfogadjunk egy döntést, hogyha ha öt ember hozza, vagy három ember hozza, már az öt fölötti szám is sok. Na most elvileg... Itt ismerted a zsűjt. Itt ismertem a zsűrit, és, és ne, egyszer nem, szóval nem hiszem elna, hogy nem kapták meg ezt utasításba. A maga a zsűri összetételével Muhy Andrásnak, ha van problémája, az mi és miért? Hát nézd, a, a Koltai Lajos volt a zsűri elnöke, Hát ő egy nagyszerű operatőr, mint tudjuk, és egyébként én ismerem őt a korábbi évekből, nagyon jóban is voltunk, kifejezetten jó szeme van. Tehát ő meg tudja ítélni a, az alkotásokat abszolút. Akkor ki volt még a, hát a, a Pest, Pesti Ákos, ő egy gyártásvezető. A, a, akkor van, volt egy hölgy, akit nem ismerek, ő, ő, ő, ő, valami televíziós szakembernek. Egy dobó katonai színész. Akkor a dobókat a színész. már rendező is. Igen, már rendező is. És most hirtelen szégyen szemre nem jut eszembe az ötödiknek a neve. Tehát de, de a Vecsérnyés, Vecséret, hát, aki egy Én nagyszerű vagyok, operatőr. operatőr, Na, tehát, hogy akár még ez rendben is van, ez a zsűri. De ez, hogy, hogy, hogy már eleve ez az első üzenet, hogy, hogy ez a blokkád, amelyiknél tényleg Tényleg csak 8 jobbat tudunk mondani, 16 ugye, kategóriában. Itt meg kell, egy másodpercsel álljunk, ugye ez nem százméteres sígfutáséval, akkor atletizáltam, tehát onnan van a példa. Ugye ott a legrosszabb esetben a cél 12-6-ot. És akkor volt a hány éves? Hát ez még az Apácaiban volt. Akkor, akkor 15-16. 17. A Mihály Filaci volt a... Így van, én is hozzájártam a Beacra. A Beacra, igen. Volt állán a beacon? Annó? No. Hát ott, ott, ott edzettük, ott meg az olimpiai csarnokban. Akkor is találkoztunk. Igen. az Péter. Igen. erdély Péter. Erdély Péter, én egy, egy padba ültem. Igen? Igen, osztálytársam volt. És Hol? miattam kezdett el atlétizált. Te is volt? Nem, Jóskás. Az, erdélyi, az apácaiban szűcsandás járt. Igen, igen így, vagy, mondod, ő viszont gátfutó volt. Igen, száz, igen. 110 igen. gátos igen. volt az andris. Igen, igen, igen. igen és hát a Mihály F. Laci bácsinál emberségesebb edzőt és testnevelő tanárt, én életemben nem láttam közsdengén, hogy az a többi torna tanár, testnevelési tanár, hát uh -huh. nem ilyen volt. Uh -huh. Igen, hát én ott sokszor együtt edzettem a, ugye az ifjúsági válogatottal, mert az ifjúsági válogatott is hozzá tartozott, csak én kardvívó voltam, és a Mihály Laci bácsi baromira meg akart szerezni magának, mert én, én úgy voltam sprinter, hogy az első 60 volt nagyon jó. Tehát én 60-on tudtam 7-2-t. Arra lehet futni 12-n belül. Ezt nálam jobban tudod. Azért én. nem tudom jól, mert én egyszer, többször futottam 400 métert, és amikor először egy másodszor futottam, de szerintem először, akkor 300 méternél, vagy 250-nél még 120 métert vertem a többiekre, és a 400-ba úgy Utána. estem be az utolsóként. a 400, igen, az szörnyű, igen. Na, jó, igen. bocsánat. Ez sokkal érdekesebb, mint ezek a hülye filmes dolgok. Ez, ez... Jó, ugye, ugye ott tartottunk, hogy a 400 méter az mérhető. Tehát, amikor te összehasonlítasz filmeket, akkor az a Abszolút kérdés. Mérhető. Igen. Abszolút. Én, én állandóan miéríc is. Ugye no, nézőszámból adódóan, nem tudom, hogy a blokkád hátul végezni. Talán nem. Mi ne. alapján lehet hátrépsorolni sorolni a blokkádot, és akkor említsük a többi filmet. Hat-hét ez... magasságok és mélységek, veszélyes lehet a fagyi, mianyagék volt, a négy lelke, lej és szelid, igen. Hát kérlek, szóval szempontok alapján. Tehát te, nem tudom, te láttad a blokkádot? Ne. Tehát, hogyha megnéznéd, akkor az egy, az egy ilyen húsz évvel ezelőtti filmes esztetikával. Én a kállományt, miatt bele beszélgettem a. Az, az elkurtuk, igen, igen. Na, hát. Na, az elkurtuk még, még talán jobb is, pedig hát azért az is szörnyű. Tehát, hogy tízes skálán nem tudom te hanyastatsz az elkurtuknak, de én négyest nem voltam elkurtuk hívő. Ja, jó. Na, tehát, hogy... De lehet látni. És sajnálom a bandit. bandit, melyik bandit. bandit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hát sajnálom, hogy egy ilyen film az ilyen perhez vezet, de... Hát igen. Mondjuk ez nem teljesen idegenettül a mostani vonaltól, tehát te azt mondod, hogy esztetikai kategóriák által leírva lehet azt elmondani, hogy a blokkád egyébként alkalmatlan volt arra, hogy ennyi díjat nyerjen? Igen, igen. Tehát nem is a, a, a témája, vagy, a, vagy ahogy hozzányul a, a, mondjuk így a történelemhez. Mindenki úgy interpretál, ahogy akar de filmként, az egy nagyon gyenge film, és az előbb felsoroltak viszont, hát, hogy úgy mondjam, a nemzetközben is bizonyítottak, nem csak itthon. Meg, meg nyilván én egy ilyen közszolgálti szemüvegen keresztül próbálom nézni az egészet, és rengeteg zsűribe voltam a világban is, mindig meg tudjuk ítélni, hogy a, tehát meg lehet ítélni a sorrendeket és ebben a, ebben a, hogyha a kilencedik a blokád, akkor ebben a kilences mezőnyben a blokád a kilencedik. Tehát nálam nem kapott volna díjat. Ugye ebben a te Facebook levelezésekben viszonylag ritkán szólalsz meg, hogy töröltél-e, vagy sem, azt te tudod, de csak bizonyos megszólalások után szólalsz meg. Én a Facebookot abszolút használom, mint guide-ot, de mérsékelte használom éppen annak a kezelhetetlensége, vagy nagyon nehezen kezelhetősége okán. Nekem a Facebook nagyon sok, sok szempontból olyan, mint ha az ember egy lakótelep előtt állna, és belátna az a ablakokon és elszégyelni magát. Igen. De azok helyet szégyelni el magát, Aha. akik egyébként Aha. valami olyasmit produkálnak, amihez egyébként nekem semmi közöm nem lenne, hanem látnék be az ablakokon, de a Facebook ezt lehetővé teszi, és a lakótelepeken pedig az ablak. Végső Zoltárra nem biztos, hogy szót vesztegetnék, de ugye megjelenik a, a, a Többiek között Siklósi Beatrix, aki magas beosztással bír a mostani uh, médiapiacon, és korábban is egy meghatározó személyiség volt, függetle attól, hogy ezt most pozitív vagy negatív értelembe vesszük. Um, nem az én emberem szeretném hozzátenni. Um, ez a nem én emberem, ez az apám kifejezése volt. Te uh -huh. tudtad, hogy egyébként ki mindenki tud megjelenni a te Facebook oldaladon, és Nekem ismerősöm ő, tehát ez, ez nem lepet meg. Igazán. Ugye ott egy meglehetősen fura beszélgetés alakult ki a tekintetben, hogy most jó film vagy nem jó film, különös tekintettel annak függvényében, hogy mennyien tapsoltak a nézők, vagy mennyire tapsoltak a nézők. Uh, vagy tapsoltak -e egyáltalán, de ez neked nem volt fura? Hogy ő ezt mondta? Nem, hanem, hogy ez, ez legyen a téma. Hát ez, ez nyilván egy ilyen terelés volt a részéről. Van-e feltételezés arra nézve, hogy ezt a filmet egy bizonyos politikai hovatartozással rendelkező, és egy bizonyos állással rendelkezőknek hivatalból támogatniuk kellett? Biztos, hogy kellett. Hát ez természetes. Hogyne. Hát most a továbbiakban ilyen filmek fognak készülni meg a történelmiek, meg a petőfi. Azt kérdezem tőled, hogy korábban tettél egy olyan kijelentés, mely szerint valamilyen leírat születhetett, vagy valamilyen, <kül> ami megírta, hogy ennek kell nyernie. Ezt nyilvánvalóan bizonyítani nem tudjuk, de honnan gondolod, hogy ilyen van? Most ne kérdezz vissza, hogy én miért vagyok ilyen naív. Ne, nekem az a dolg, hogy kérdezzek. Nem, nem, nem. Hát figyelj, a, e, borzasztó egyszerű összefüggések vannak ám itten. Például a Koltai Lajosnak, a Szemmelweis filmjének a Lajos Tamás a producere. Ennek a filmnek is a Lajos Tamás a producere. Vagy, a, vagy a, a... A producer személye mennyiben meghatározó a pénz miatt? Hát abszolút, meg főleg ahhoz képest, hogy az elmúlt három évben, hogyha minden tíz, ö, ö, tíz nyerésből nyolcat a Lajos Tamás viszel. De ez ez, ez isza, visszakereshető erről, egyébként a. Igen, elő, én már készítettem, mint a megemlítéseddel is, igen. Igen, tehát ott a, a döntőbizottsági döntések, azok erről szólnak. A Pestjákos, aki a gyártási igazgatója a filmintézetnek, az, hogy úgy mondjam, szinte beosztotja a Lajos Tamásnak. A dobó Katica, aki pedig, hát nyilván nyilván minden rendező bármit megtesz azért, hogy új, újabb filmhez jusson. Ezt mondhatom, nem véletlen Bódi Gábor is mély három per háromas. Nyilván filmet akar csinálni, nem másik. Itt állj meg egy pillanatra, mennyire nehéz ma a filmhez jutni? Nagyon. Most ugye a pénzről beszélünk? Hát csak a pénzről, persze. Hát a filmben, mert ez a, ez a leg, legborzasztóbb, hogy egy dokumentumfilmet csinál. Hát ez is pénzbe kerül, ahogy itt ülünk. Például remélem van pénzetek. Nem, állít nem, fel, támogat... nem. hogy Vagytok támogatva vagytok. Na, szóval a film az sokba kell. Az nem olyan, mint hogyha alanyi költők lennénk, vagy festők. Um, az általat felsorolt azok nagyjából, tehát ez a nyolc film, körülbelül milyen költségvetéssel mint, mint Körülbelül annyi a költségvetésük, mint ennek a blokádnak volt. Együtt Együttvéve? Igen, igen, igen, igen. De mondhatom számszerűen magas, is. Magas is, Szerintem az egy 1,2 milliárd forintból készült. Hát akkor talán 8 fél nem adja össze. De, de, de, de. Mert a, a 6-7-80 millióból, a, akkor a, a szeli, Szelid mondjuk 400 millióból, a Leri 250 millióból, akkor van ott még két inkubátoros film, amik szintén 80-ból. Igen, túloztam. Tehát a, mondjuk ez a, ez a nyolc film, ez, ez olyan 1,6 milliárd. Jó, kérdez. nagyságrendileg stimmel, amit mondasz én te, Kicsit túlloztam. Magát a diát adott, nézted? -e? Nem, de hogy néztem? Nem, nem és csak arra azért kérdezem tőled, mert én ugye egyebek között a barátnőm miatt is ott ragadtam. Aha. Elég el nem módon a Manchester City International -e ms is már valahol a második, vagy a 40. percben Tényleg, kapcsolódtam azt be. néztem azt néztem. Mert én. hogy ez nagyjából 21 ura 40 percig tartott. Tehát ha most a kalámbú itt lenne, akkor egész pontosan el tudnám mondani, hogy mi, hogyan volt emiatt. És Bennem az összeférhetetlenség nagyon erősen ott van, mint igazságosági miközben természetesen, ha engem érint, akkor megpróbálom valahogy magammal át gyűrni, de attól még, és ismét elsősorban a szülei miatt, ahogy annak idén Lázár János mondta, akivel én egy ideig együtt működtem, hogy a, a, vannak elvi kérdések. És ugye ez nagyon fontos, hogy egyrészt vannak elvi kérdések, csak azért mondom a politikából áthozva. Másrészt, hogyha vannak elvi kérdések, akkor azok a gyakorlatban is át vannak-e ültetve. És maga a diátadó, az nálam nagyon súlyosan kikezdte ezt az elvi kérdést. Mindjárt Lajos Tamás esetében, ahol... Át lehet gondolni, hogy szerencsése, hogyha van egy díjazott, aki a Lajos Tamás, akkor vajon szerencsése, ha a felesége meg díját adó. Hm. Aki ugye a Dunamédia szolgáltatónak a vezívigazgatója, Altoria Janita. Ezek ugye személyes ismeretek, nem néztem utána, de ugyanilyen hm. dolog, hogy Novák Emil, aki egyfelől felterjesztett volt a másrészt díjátató volt. És azt gondolom, hogy ez nonsens, Mint hogy nonsensnek találom azt is, hogy Csáki Attila, mint a filmfesztivál igazgatója, és egyben e, beszédet mondó valaki, egy színpadon szerepeljen a feleségével. Mm. Juhász Annával, aki szintén adó és ilyenből még továbbiak voltak, mm. tehát az, amit te mondasz, azt nem álmódomban megszáfolni. Aha, aha, És aha. ez látható módon az ottani szereplőket nem nagyon foglalkoztak. Aha, aha. Hát nyilván már nagyon nehéz egyébként díját adót találni. Nem is arra gondolok, hanem arra gondolok, amit az előbb mondtál, hogy ez igen, egy szűk társaság. Igen, igen, És az a szűk társaság viszont összetart. Abszolút. Abszolút, persze. Hát le lehetne vezetni egyébként. Jó szerint most, aki a döntőbizottságban van a filmintézetnél, az mind a amikor még a KL filmrendező akart lenni, és mondjuk egy filmje van a bankban, akkor abba dolgoztak mindahányan. Lajos Tamás, Pestiákos, Ákos, Fonyódi, vagy Fonyódi, a, a, a, a, aki a a forgatókönyvírás igazgató volt éveken át. Drágom, és ennyire... hadd kérdezzem én... meg én, akiból, amikor filmforgatókönyviskolára is jártam a Mofin, mm. tehát még ilyen Nem bírsz magadra. Magad. Igen. Hogy ez a szakma nem volt -e mindig belterjes? Eh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De, de mégiscsak... Mi a különbség a belterjesség és a belterjesség között? Az a különbség, hogy hogy hozunk döntéseket? Most elmondom neked, hogy az előbb már aranyba foglalt 2004-es filmtörvény után mibe állapodtak meg a játékfilmesek? Ugye? Abban állapodtunk meg, hogy minden egyes holdálásnál, tehát minden egyes döntési ciklusnál újabb öt ember dönt. És ezzel próbáltuk kivenni a belterjességet, meg a korrupciót, meg, a, meg azt, hogy mindenki folyamatosan fel van háborodva, mert kiszúrtak vele. Mert akárhányszor beadhattad a forgatókönyvedet, és ha már a harmadik öt is kidobta, akkor azért ott már felmerült az, hogy lehet, hogy még se jó. Mert nem mindenki az ellenséged. Tehát én, és nem tudom, arra azért, azért mindig figyelt a, a, a korábban a filmes szakma, hogy azért jöjjenek azért a fiatalok is. Én jól emlékszem arra, hogy neked azért volt olyan kirohanásod, most olyanra emlékszem, ami volt, de nem biztos, hogy pontosan, és ezért kérek technikai segítséget, hogy a sorozatos kudarcok után azt mondtad, hogy te producerként be is fejezed a tevékenységedet. Igen, ez most volt, igen. Belejt, vagy közben a szövetség elnöke maradtál? Most választottak meg a szövetség elnökének. Nem, de most a producer szövetségről beszéltet, amiről beszélt. Igen, igen, igen, igen. De most hirtelen nem, nem értem az összefüggést, hogy mi az összefüggés a kettő az, hogy gyakorlatilag nem műveled, de magában a szövetségben vagy. Jó, hát figyelj, ezek, ezek ilyen művészi túlzások. A okay, túlzás ö... egy művészi eszköz, abban a pillanatban jönnék vissza, amikor kérdez. normális lenne. Hát rem, a normális rem, lenne a helyzet már, már csinálnám is. Csak a 70. kidobott pályázat után már sajnáltam azokat a nőket, akik, mert nem én írom, ugye? Mert én főnök vagyok. Már nem, nem, nem volt szívem a 71 is megiratni velük. Tehát már legalább egy éve nem pályázunk. Két mondatot mondja létszves arról, hogy milyen lehetőségek vannak a pályázaton kívül? Hát az a baj, hogy Magyarországon semmiféle hagyománya nincs sem a szponzorációnak, sem a mecenatúrának. A magyar pénzbe pedig nem, nem érdemes tőkét investálni. nem alapvetően de nincs alternatívája. Nincs alternatívája, és ami kis alternatíva volt, azt a rendi vajna elvágta, mert egyébként nagyon szépen hajtottunk Európában. Tehát nagyon jó európai koprodukciókat hoztunk össze. Tehát én például 2004 és 2010 között tizet de ott volt a Petrányi Viki, a Pusztai, a Kántor, a Miskolci, akik ugyancsak nagyon szépen hajtottak, és az egyébként plusz forrás jelentett a magyar, magyar Jó, film számára. Jó, de a tetit, egy ilyen státuszú ember, mint te, Igen? hogyan lesz a Magyar Filmövészek Szövetségenek elnöke? Kvázi inaktívként. Hát azért, mert mindenki inaktív. Jelenleg mindenki inaktív. <gül> Jó, de a magyar játékoz, az annak gyakorlatilag mindenki a tagja, vagy minek a függvényében? Hát ön 550 tag van, és az összes szervezet. De ezzel nem mondanám azt, hogy az az 550 ember állati aktív, mert a 13 év mindenkit levert. Eltörtek a gerincek, mindenki szomorú, teljesen filét farkát elengedte a szakma. Nincs, nincsenek is már ilyen, köz, nincs közélet, mert nem lehet találkozni. Hát Veszprémben lehetett volna, de akkor meg azzal meg hitelesítjük őket. Ugye azt írja, Múhi uh, András, nevezetesen te kedves Beatrix, Siklósi Beatrix látta azt a nyolc filmet, amit hirtelen felsorolta, mint minőségi filmeket a blokádnál, azokat is megtapsolták a nézők, amire azt írja Siklósi Beatrix, nem láttam, de nem is ez volt a kérdés, hanem az kedves András, hogy tetszete vagy sem. Ugye ez az a szint, ahol <gül> a nem, nem, ilyen, nagyon, nagyon nehéz, igen. nem nagyon lehet mit kezdeni. Sándor Anikóra szíves elnézést, nagyon sok szót nem vesztegetnék. Um, Janis Attilára inkább, azt kérdezem tőled, te és a Janis nagyjából korosztáilag hogyan vagytok? Te, ő 57-es, én 56-os, igen. Tehát a mi korosztályunk. Igen. Hogy én is 57-es. Igen. Hogy... Nem tudom, nemzetközileg, bár sokat utaztam, és sok emberrel megismerkedtem, azért alapvetően csak itthon vagyok, járatos. Mindaz, ami ebben a szakmában, ami egy nagy szakma bekövetkezett, az mennyire tette sértette az embereket, pro kontra tehát azt gondolom, hogy most nem jobb vagy baloldalon, hanem úgy Cuszámen, hogy ezt ismét csak fialáéknál nem Mert nekem az az érzésem, hogy egy bizonyos korosztályon felül úgy tűnik, hogy eléggé. És ezt a korosztályt nehéz is meghatározni, mert legutóbb Erendi Gábor, aki azért van benne fiatalabb, azt lehetett tapasztalni, hogy nála is azért ott van már a sértettség. Hát, Tehát, hogyne, hogy nem? Hogy ne? Uh... a Jan is egyébként hiteles, mert ő az utolsó, a harmadik játékfilmje után ő azt mondta, hogy ő most kiszáll és tanít. Tehát az Szefén tanít. Tott hát lehet, hogy most is a free illetve biztos. És, és egyébként hát neki minden megnyilvánulása bármeddig visszamész, mondjuk 2010-ig, hogy ne tovább, teljesen hozza az egyeket. Ő mindig ugyanazt mondja, abszolút demokrata, tehát én mindig egyetértek. Mindig az a kérdés formailag, hogy túlbeszélje vagy nem, de amit mond, az úgy van, és ezt most kedvesen mondtam, hogy túlbeszéljük, mert ez a személyisége. Legyen egy rövid kiáró, vagy kitérő, ebben az egész helyzetben elsősorban művészképzés, de ebben benne van természetesen állás lehetőségként is, mennyiben játszik szerepet az SZFE-történet a filmes világ életében. Az szfe meghatározó szerepe van, mert gyakorlatilag, hát ott, ott indulnak el azok a szakmai kapcsolatok, amikből aztán épülnek a pályák. Tehát akit, akit felvesznek az eszefére, rendezőnek, operatőnek, forgatókönyvírónak, annak nem orvosznyi előnye van, hanem Jö, de nagy van. De becsernyest, ez tartod árulónak? Hogy a, a mostani eszefában tanít? Igen, Hát nézd, az... Hát nézd, sajnos árulónak tartom. Nem mondom, mert, mert egy rend, kedves ember egyébként. De hát jó szerint a Koltai meg ők ketten a év András Ferenc van még ott, aki 80 éves. Más év nincs. Zsimai. Igen, igen, de, de, a, de a Koltai akkor is úgy viselkedik még mindig, mint aki a sodronyt átrágná egy filmért. Tehát ő még mindig filmet akar csinálni. Nagy, nagyon élem. jó, hogy egyébként ezt mondod, mert azt kérdezem tőled, ennek kapcsán, amiről most beszélgetünk, hogy tehát de sok csendben állom neked, hogy én ötször jelentkeztem a filmre, mm -hmm. őnek, de talán a magyar nézők szeretnének. Én csak nem egyszer. Nem vettek föl. Lehet, hogy együtt jelentkeztünk oda is. Nagyon sokszor jelentkeztem. Valamiért azt az, nem tudom, miért állom. Hát mindenki rendező akartak lenni? Um, az még egy más korszak volt. Azt mondd meg nekem légy szíves, hogy ugye van ez a mondás, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál a filmrendező, amikor nem rendez? Hát ez... ez bizony Vagy egyáltalán mit kezd hészké. a filmrendező azzal, hogy korábban se volt könnyű filmhez jutni, de ez most olyan, mint ami ennek leírtad, és most ezt nem kezdem el vitatni. Uh. Mitől marad ezen a pályán? Szerintem most van az, hogy a fiatalok fogják a vándorbotot. Ők már tudnak rendesen angolul. Ők el fognak menni, aki komolyan gondolja. És, És ott aki, próbál. Aki hát az, próbál. az a kardjába dől. Az a kardjába dől. És különösen a, a közép generáció, mert nekik csodálatosan épült A pályájuk. És még lehet, hogy eladhatók egyébként a Pálfiuri, a Mundrucó, a Fligauf Bence, a Zenyedió, tehát ők azért fiacképes filmrendező. Mennyiben lehet megszólni valakit, ha valaki a szó jó vagy rossz értelmében megfelelés aláhúzandó egzisztenciális kényszerből becsernyés lesz? Ja, ez lesz a következőkben. Tehát ne, én sem vagyok naív, tehát nem gondolom azt, hogy szépen nem fog megtörténni az átrendeződés. Egyébként csodálom, hogy ennyire hülyék hogy ezekhez a filmekhez is, hát nem egy blokáddal, egy 1,2 milliárdos filmmel indítunk el valakit a pályáján, hanem a 80 milliósokkal, és aztán elkezdünk építkezni, ezt Hollywoodban is így csinálják, meg idáig a magyar film de is de csinálta. valakit azért, mert egyébként a pályán szeretne maradni. Na, ide, ide akarok kívülködni, tehát válaszolok, hogy, hogy szerintem egyre inkább meg fogják venni azokat a rendezőket, akikről úgy gondolják, hogy, hogy le tudják bonyolítani rendesen a blokkádfilmet a Hunyadisorozaton. És nem lesz harmadik lehetőség. Tehát nem lesz uh, hadik uh, blokád és hunyadisorozaton sorozaton kívül ahol tudnak olyasmit mutatni? Nem, nem lesz. És ezzel fogják tagadni maguk elől. Nem, én a azt gondolom... A érdekében? Nagyon kevesen fognak a pályán maradni, mert ugye most meg már felettek nyomva a költségvetések, tehát már rég messze vagyunk a normális 5-600 milliótól, amennyiből egyébként egy magyar játékfilmet meg lehet csinálni, milliárdokról beszélünk, és egy, egy évben lesz 5-6 film. Tehát nem kell több 5-6 rendezőnél. És akkor ahhoz megvásárolnak majd ötöt 5, -5 Szerintem. Azt írja az egyik részfevő, az a baj, hogy a szakma nagy része kollaboráza jelenlétével legitimálja a rezsimet. Sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel a Kejfejancsiban, nem filmkészítés kapcsán. Balójában, aki itt él, óhatatlanul nem tudja kivonni magát, és sor dolog alól. Tehát létezik, hogy különböző emberek adnak neked pénzt, hogy egy filmet csinálj. De könnyen lehetséges, hogyha utána nézel azoknak az embereknek, akik neked pénzt adnak, azokra azt fogod mondani, hogy a te pénzed nem kell, és akkor egyszerre csak eljutsz oda, hogy a szponzorok között is elkezdesz válogatni, és aztán valaki egyszer azt mondja, hogy múlj, menj a... Igen. igen, igen. Nézd, egyébként ebben nyilván a Mert ugye a pénznek állítólag nincs szaga. Itt meg van. <há> hát igen. De hát nyilván a, a sejtjeinkben van, hát erről szólt a, a kádárizmus is, Hát a 70-es, 80-as években azok a nagyszerű rendezők egy mély elemzésben eladták magukat. Hát működött az öncenzúra, a cenzúra, stb. stb. Aztán mégis kicsúsztak jó filmek. Azt a Vándor Ágnes... Őt van szerencsém ismerni, mint hogy a Majtényit tényt is minden, csak nézőpont kérdése. Mit szólsz, ha jövőre a hadik nyer, ami jóval szarabb, mint a blokád, viszont extra a producer, azt így a mai László, mindegy. Ugye ezek azok az ablakok, amiben nem szívesen nézek be. Um, mit kezdjünk most Mesterázi Ernővel? Ott ő is hozzászól? Nem, mert hát ez az extra nem, ott, ott a Nagyendrére gondolnak, a doktor Nagyendrére, nem a mester. Nem De olyan. őt is megszólták már, tehát ha, ha. mi a kérdés, hogy mit, mit kell szólni Mester Ágjánőre? Hát, hát, hogy hogy kimarad itt tisztán. Ja ja, ja, ja, ja, ja, hát mi ketten? Nem, nem, nem, nem. Nem, nem tehát pont azt ha. akarom tőled kérdeni, hogy, hogy minden nehéz. csak nézőpont kérdése, ha jövőre a hadik nyert, tehát, hogy ez hova vezet? Hát ez oda vezet, hogy vége lesz a magyar filmnek. Tehát a továbbiakban tényleg csak. Vége én... lesz a magyar filmnek, vagy vége lesz annak a filmnek, amit te filmdek tartozsz? Szerinted mindig lesznek? Gondolod? Hát tartunk tőle. Hát lehet. De, de... lesz, jelentkezők lesznek, tanárok lesznek, pénz Igen. lesz, mozi marad. Igen. Hát igen, amit én filmnek tartok, az, az, az valahogy elkezd A és a többiek azok kijelölték ezt az irányt már korábban. Azt lehetett látni, hogy erre van szükség. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ott látható módon vesztettek emberek, vagy meghajlott a gerincük, és azt mondták, hogy beleállnak, miközben, hát ugye utoljára a vajna volt az, aki ellenállt. Ő nagyon keményen ellenállt ennek. Ne, ne foglaljuk imában a nevét. Én, szóval, nem, szóval, én szóval nem a imába, nincs róla annyira negatív éleménye, mint neked. Nekem nagyon-nagyon-nagyon. Tehát tulajdonképpen az, ami most történik, az a vajna rendszernek a, a kicsúcsosodás, annak a folyománya. A vajna, a, ezt már sajnos elhegedültem sok helyen, tényleg az összes műfajt le leradírozta, meg egyáltalán filmkultúrák. A játékfilm érdekelte, de a játékfilmből is csak a kommerz. És az volt a szerencse, hogy ugye a kis jeles hozta az első nagy oszkár díjat, meg a Kárni nagy díjat, és az üzletemberi énye, az, az, az megértette, hogy itt ilyen filmeket lehet csinálni. És akkor ugyanazok a rendezők, akiket mi már ugye korábban fölfödöztünk, elkezdték hozni az Ugye, ödeménite. amikor ezt írja a vándor, akkor azt mondjuk csak értem, amikor a Majtén László azt írja, hogy mindegy, abban van egy olyan vonal, amit nem, tehát sose lesz mindegy, de ez ugye ő neki kéne itt lennie. bőjt József, azt írja, Andris, mit vártál ezektől? Már több mint évtizede alázzák a filmeseket az egész szakmás, sőt a teljes magyar kultúrát is tönkreteszik. azt kívánom, legalább te ne ad fel az elnökségethez gratulálok. Um, egy esküvői partén mondták a barátnőmnek, aki ex-népszabadságos volt, hogy hát, de ilyet korábban Kerény Imre is mondott, ugye, hogy az inga kileng, ki hol ezek szopnak, hol azok. Ezzel én nem értek egyet, ennek nem kéne így lennie. Most nem azok szopnak, akik korábban nem szoptok? Na de figyelj, akik korábban... Én nem azt mondtam, hogy, hogy egyet veled, de hogy van-e ilyen inga? Nem kéne, hogy legyen. De volt? Nem volt. Tehát 2010-ig nem, nem volt volt. Ez egy hülyeség. Hát, Tehát de... ugye most különböző emberek jelentkeznek nálam, és azt mondják, hogy hozzalak össze a titeket, hogy megkérdezzék, hogy emlékezet felfrissítés miatt nem kell neked szedni valamilyen gyógyszert, akkor nem kerül ilyenre sor. Nem, nem, nem. Hát figyelj, én a magam részéről, például a tő, ővele is Tőssel egyértelműen róla az, az a hír járta, hogy nagyon jobb oldal is Még Megint néztek is rám, mint a hülyére a, a, az, az alapembereim, és közöltem velük, hogy ne haragudjatok, de engem a filmterv érdekel. Engem Igen. nem érdekel, hogy jobb oldal vagy baloldal. Ölök, hogy ezt mondod. Tehát én, a, és ráadásul én mindig is azért voltam a demokratikus osztásnak a híve, mert rengeteg rendezőm volt. Én nem tudtam. Minden évben húsz filmet csináltam. Jó, nem tudok minden részletre kitejedni, vagy meg hát egy beszélgetés engem. Igen, igaz, igénybe vesz is. Függetlenül, hogy te vagy a főszereplő, fáradok. Jó. De azt akarom tőled kérdezni, hogy maga a jelenség, ami veszprémben történt, Igen. a tősér Csákvári, az azt mutatja, és ilyet lehet még tudni. Tehát a kálomista han, tehát ugye egy pont nincs, két pont között már lehet húzni egy egyenest. Hogy azon, arról, amiről mi beszélgetünk, vagy amiről te beszélsz, az jelentős feszültséget okoz azokban, akik filmet készítenek, és a környékükön. Nem azokban, akik filmet készítenek, és nem azokban, akik nem készítenek filmet, hanem az egész táboron belül. Tehát könnyen lehetséges, hogy aki filmet készít, de kap egy olyan kritikát a csákváritól, mint amilyet kap, hogy annak az igazságtartalma, vagy nem igazságtartalma miatt benne jelentős feszültségek vannak. Ne vitassuk el annak a lehetőségét, hogy valaki egyébként ezt ö, úgy vonja magára, hogy közben maga is átlátja az igazát, függetlenül attól, hogy annak az ellenkezőjéről beszél. Mm. Én most nem azt mondom, hogy ez a tőzsére ár, én csak azt mondom, hogy a tagadásban állítólag mindig van állítás. Tehát ennek a lehetőségét nem lehet mm. kiiktatni. Magyarul nem arról van szó hogy itt van egy boldog réteg, és van egy boldogtalan réteg. A boldogtalan réteg az inkább boldogtalan, mint amennyire a boldog-boldogtalan, de a boldogtalanok a maguk nyomásával, a maguk kritikai erejével, a maguk véleményével, a maguk szépérzékével és a maguk kihasznált vagy kihasználatlan tehetségével hatnak azokra akik most lehetőséghez jutnak. Figyelj, én szerintem azért is volt ez a kisülés, mert ez a fiú, ez pontosan tudja ezt a sorrendet, amit én leírtam. És biztos, hogy neki belül ez gondot okoz, hogy őt ennyire túlhajpolják ezzel a félszar filmmel. Ő nem akar, szerintem ő személy szerint megelégedett volna egy vagy két, mit tudom én, milyen díjjal, hogy a legjobb díszlet, vagy a legjobb díjjal. Ő ezt tudja, hogy, hogy nem értemli meg. E, valójában a film... Ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltelni. A filmesekkel van baj, vagy azokkal, akik a filmeseket ilyen helyzetbe hozzák? Hát értelemszerűen, akik ilyen helyzetbe hoznak minket. Tetszett Képes lehet-e a... egy filmes társaság azokkal, akik ilyen helyzetbe hozzák őket, ennél ellenállóbbaknak? ellenállóbbaknak viszonyunk. Én úgy látom, hogy most nem. Sajnos nem. Ez egy kiválasztódás útján létrejött helyzet? Hogy azok lettek ott, akik egyébként ezt befogadják? Á, nem. Egyszerűen az én interpretációmban ez a 13 év ez megtanította arra az egész filmes szakmát, hogy nincs remény. Ez a baj. És ez kapcsolódik egyébként az utolsó választáshoz, mert, mert egyébként 2020-ban a még ennél is jobban széthúzó filmes szakma le tudott ülni a kerekasztalhoz. Mert akkor is meg. Mert most is érti mindenki, hogy borzasztó nagy a baj, de akkor meg lett szervezve az ellenállás. Most meg nincs, nincs kivel megszervezni. Ugye a muos meg az általad vezetett szövetség is tiltakozott, hogy hát, adnak igen. bármilyen hatása, válaszolta bárki is. De hogy fel, nem is fognak soha. Nem. De egyébként a rendezők céhe is ö, ö, állásfoglalást adott ki, meg még valaki. Janis Attila, hogy azt írta, június 11-én, hogy eddig soha nem mondtam, nem írtam, és nem is gondoltam, hogy bármelyik filles kollégám kollaborálás, a készítővel szemben már kis is. szigorú vagyok, de az ő nyilvános sem tartanám elegánsnak a lelkük rajta. Úgyis, azonban e válhatatlan történés követően, csákváritőzsér, mm -hmm. mindenkit kollaborásnak tartok, aki jövőre vagy az azt követő években részt vesz ezen a filmszemlén, amelyet a nemzetközi figyelemmel kísért és a külföldi szakemberek által is jelentős számban látogatott egykori magyar filmszemle és helyet szerveztek ugyancsak politikai hátsérelés és erőszakkal. Hát ő most a filmes szakma Bretonnya, meg Tarbéla, tehát ők kemények, mint a Rakendó. Én csak bronzérmesen jövök. Egyetértesz azzal? Elvileg igen. E -e egyetértek, de közben meg tudom, hogy milyen a rendezői, rendezői vér. Tehát... Aki, vél, aki filmet akar csinálni, az bizony kollaborál. A továbbiakban is. Ha csak egy mód van rá. Mennyire, vagy sem, mennyire se kivezető út az internet? Vagy ez másmilyen faj. Hát nagyon más Oké, okay, rendben van, van vetve. Azt kérdezem tőled, hogy te most vállaltad ezt az elnökséget, és mm -hmm. feltétlenül nem csak azért, mert nagyon unatkozol. Miért reményeket fűzöl ehhez? Tehát ugye egy filmszövetség elnökének általában szokott lenni programja. Mm, mm. Tételezzük fel, hogy neked nincs programot. De még akinek nincs programja, annak is van hétköznapi teendője azon szakmán belül, amelynek a leírása, hát figyelj, ez egy bombázott területnek tűnik jelen pillanatban. Illetve hát egyfelől agyombombázottnak, másfelől pedig nem agyombombázottnak, de annak a területnek viszont nem szeretnél, de te mindenkinek az elnöke vagy, tehát te azoknak is az elnöke vagy, Tőzsér Ápár például tagja ennek a... Most ezt őszintén szóval nem, nem tudom, ezt nem tudom, lehet, hogy nem, mert a fiatalok azért kevésbé léptek be mert 2010 után már, már, már a, ebbe a filmakadémiába lépett be mindenki, ahelyett, hogy... Most ide. mondhatnám, hogy múlja elvtárs, mik a terveid, de én mondtam azt, hogy nem fogok poénkodni. Múlja, András, mi a, mi, mi, mi a cél? Mi mi, mi, miről szól egy elnökség, az mennyi idejre szól? Öt év. Öt éven van. Az a helyzet, hogy... hogy hogy én maradtam jó szerint egyedül a, a, a, a, a, arról a kerekasztalról, amit egyébként 25-en ültünk körül, és arányosan minden faj. Hát, meghaltak, el, el, nincsenek. Tehát a, a hutlasa Tamás van még, meg a Miskolci. De a Miskolci kiszállt, a hutlasa meg utána már soha nem... nem... Szerencsém Na, Szóval, hogy hogy kicsit kötelességemnek érzem, mert, mert mint jogász. Én még írtam is azt a filmtörvényt, kis túlzással. Tehát nem, nem a jogszabály szöveged, de azt, amit a jogászoknak átadtunk. Mit próbálsz elérni struktúrálisan, hogy nem, hogy bevedd azt a várat, amit szeretnél bevenni, mert most ez ugye, nem tudom, hogy harcra szövetkeztél-e, de hogyan próbálsz, vagy van e benned bármilyen terv felvenni azokkal a kapcsolatot, akik azért ebben a beszélgetésben meglehetősen le lettek szólva. Milyen struktúrán belül gondolkodsz, milyen struktúrán kívül Vegetatív életre készülsz e föl, mert hogy egyébként nincsen iad meg a fegyvered sincs ezért állatokkal nem fogsz tudni megküzdeni. Igen, és sajnos megből. ez a realitás, ez a realitás, de ezzel ellen próbálok menni. szegény ember vízzel főz, mivel főz mi Hát először is azzal, hogy végigjárom a szervezeteket. És tárgyalok a vezetőkkel, meg a vezetős igen. Mindenki válnak. És akkor hogy... Hogy lássam, hogy milyenek a, mire lehet őket rávenni. Milyen Mármilyen ellenállás. Például arra, hogy mire? Például, hogy mennyire rájunk ellen. Vagy ami engem nagyon érdekel. Ellen minek? Hát ennek a hatalomnak. Hát ahogy ha most az is azért még. Ha, kihúzott belőle, akkor maga a struktúra megmaradhatna? Nem maradhatna meg. Nem maradhatnak. A struktúrán is változtatni kéne? Mi az egészen. Most már az egészen. Tehát újra kéne gombolni a kabátot. És azt gondolod, hogy lesznek szövetségeseid arra, hogy ehhez az újra gomboláshoz muníciót biztosítsanak? Igen, mert lévén hogy egyhangulag választottak meg, mint, mint régen a kommunika párti. De tár. a többi szervezettel mi lesz majd, amikor tárgyalsz? Na de ezek a szervezetek is tagjai a szövetségnek. Tehát mind ez a legnagyobb umbrella, ez a... Errnyő. És, és figyelj, azért, azért én elég sokat nyilatkozgattam az elmúlt két-három évben. Tehát mindenki tudja, hogy mi az álláspontom. De ha megnézed, hogy kik lájkolgatnak, nem a filmesek. De ezzel mert még mindenki mert reménykedik egy kis kollaborációba. De, de mégis engem választottak. Tehát akkor ez egy közvetett üzenet, hogy egyetértenek. Az a folyamat, ami most zajlik, az szerinted hol tart? Tehát ha ezt egy folyamatnak nézzük, és utólag lenne módod ránézni, most mit mondanál az elején, a közepén, a végén? Tehát, Vagy hogy... ez most egy tartós tendencia az, amiről beszélünk? A, amiben vagyunk? Igen. Ez, ez most öröknek tűnik. Most lesz számítva válasz. politikai változásnak kéne bekövetkezni. Egyértelműen. Hogy... egyértelműen egy Tehát egyértelműen. ami nincs politikai változás... Eddig nem lesz változás. Milyen sikereket lehet elérni ebben a struktúrában? Jó szerint semmit. Tehát De azt a, a végig... Tehát akkor nem, gyakorlatilag most 2026-ra vársz? Igen, és, és megpróbálom újra, újra gombolni a filmtörvényt. Szeretném... 26-ban lesznek választások, nem? 26 Tehát 20, 20, 20, 20. Hol, hol, hol lenne neked segítséged a filmtörvény átírásához? Vagy a filmtörvény betartatásához? Vissza kell utalnom a 2000-re. Ugyanilyen reménytelen volt és mégis leültünk, és most már legalább nem a fehér laphoz képest kell majd fogalmazgatni, mert az egy jó filmtörvény. Csik De azt mondtad, hogy a igen. Tehát 20 év, tehát ahhoz képest, kell, ahhoz képest kell újra gombolgatni. De most a tört kell rendben hozni a gerincét, a fiatalokat kell bevonzani. Mi kell ahhoz, hogy hatékonyabb legyél, vagy hogy erőd legyen ahhoz, hogy tárgyalópartnernek tekintsenek? Hát nagyon, nagyon fontos, hogy mit gondolnak a rendezők. Tehát azért ez, ez rendező túlsúlyos szakma, és most már feljöttek a producerek. Tehát az a kérdés, hogy a, a, a rendezői brancssal milyen, milyen egyességet tudok kötni, és akkor majd fel, felcsatlakoznak a, a többiek, és akkor tudjuk kitalálni a stratégiát. Ugye most elvileg másodszor kerülök abba a helyzetbe, nem veled, hogy egy beszélgetés után valaki azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy. És amikor azt mondom, hogy oké, akkor kapcsolja be a kamerát mikrofontok, azt mondja, hogy ne hülyéskedjek már. Uh -huh. uh, mit gondolsz arról, beleérhető Zsér Hogy egyébként az, amit mondanak, ahhoz képest, amit gondolnak, mennyire azonos, mennyire képez gondolati egységet. Vagy ebben igenis van egy megfelelés, miközben lelkük mélyen, vagy annak egy szeletében ők is úgy gondolkodnak, mint te. Hiszen egyébként leülni velük és beszélgetni, alapvetően akkor van az emberben remény, hogyha egyébként néhány dologban meg tudnak egyezni, mert hogyha mindjárt olyan elemekről lesz szó, ami az ideológiával összefüggésben való, akkor reménytelen a helyzet. Na hát azon néhány ember, aki hatalomban van, azok meg vannak róla győződve, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy csinálják. Ők megmozdíthatatlanak. Ők megmozdíthatatlanak és így is gondolják. Ők benne. Hisznek is benne, és főleg nem zavarják össze magukat azzal, hogy tárgyaljanak, a vagy dialogizáljanak. A, a többiek az egy, az egy változóbb, az egy, az egy hullámzóbb történet, de, de most tekintettel arra, hogy mindenki olyan értelme is megvert, hogy ez már egzisztenciális kérdés tehát, hogy az alkotók effektíve két éve nem keresnek egy fillért se, azért, hogy, hogy nem ilyenkor De mindenki... Esetleg demokrat... kollegialitás, arról is van, lehet szó. Szolidaritás, kollegialitás, meg egyáltalán, hogy akkor ezek a játékszabályok, ami szerint a filmintézet működik, nem jó. Akkor találjuk ki a jó játékszabályokat. És erre nekem rengeteg ötletem van. Hát sok sikert! Köszönöm! Köszönöm szépen. Én köszönöm. dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Viszont halásra, viszont látásra. Na. No.